Рік 1939 Діану зупинили перед важкими металевими дверима. Без жодного слова впхнули в маленьку, забиту жінками камеру. Діана затримала дихання. Повітря було сперте та важке. Близько 15 спітнілих брудних жінок повернули голови в її бік. З них тільки шестеро – лежали по дві на нарах. Решта юрбилися на підлозі, підібгавши ноги та зігнувши спину. Для Діани місця не було, і вона просто сповзла по дверях на слизьку, прохолодну підлогу, сіла, притуливши коліна до підборіддя, заплющила очі. Незважаючи на пекельну спеку, її трусила лихоманка. Вона ледь стримувала Клацані зубів. «Ти звідки?» Якось здалеку, почувся їй жіночий прокурений голос. Діана Краємока подивилася у той бік. На нарах, напівлежачи сама, без сусідки, Розташувалася молода, приваблива жінка. Дивно виглядала вона у цій камері. Коси укладені хвилею, Ще не стерті тіні навколо очей, Охайний рум'янець на вилицях. Вона нагадувала дівчину, яка щойно втекла з одного побачення і вже поспішає на інше. Вона була впевнена, спокійна і безтурботна, з нахабними очима і великим рожевим ротом. З допиту сухими губами відповіла Діана. Давно тут? Другу добу. Швидко впоралася, тобі пощастило. Тільки скажи нам, в тебе часом не тиф? Ні. Дуже схоже. Це гарячка. В мене молоко згоріло. Бідна маленька дівчинка з іронією поспічувала дама із гарною зачіскою. Товаріші жінки, хто хоче поділитися місцем із годуючою матір'ю? Охочих не виявилося. Добре, сказала невідома. Сідай до мене, красуночко, ти мені подобаєшся. Діана обережно, щоб ні на кого не наступити, пройшла до нар, сіла на неї та зітхнула. Їй дуже хотілося лягти. Нічого, я тут недовго, запевнила вона свою благодійницю. Я тут через якусь жахливу помилку. Гадаю, скоро вони в усьому розберуться, і я буду вдома. Зі смішком відповіла дівчина. «Це я тут помилково, і до вечора вийду звідси. А з тобою вони вже розібралися, не хвилюйся. Дещо з тобою владнають, і підеш по етапу». «Звідки ти знаєш?» Діана підозріливо подивилася на неї і посунулася на крайнар. «Ти, повія, спекулянтка? Ні. По тобі видно, політична. Тоді, Прямий шлях на нове будівництво. А впиратимешся, додадуть розуму. Так, дівчата?» До Діани повернулася обличчям жінка сусідніх нар. Вся у кривавих синцях. «Вона діло, каже кралечко», – озвався ще хтось. «Розпишуй твоє личко так, що мама рідна не впізнає». «Тебе є дитинка? Хоч про неї подумай». «Краще на все погоджуйся». «Бо пошкодуєш». Голоси злилися в єдиний потік. Діана перестала розпізнавати окремі слова. Вона тільки бачила перед собою багряні синці по всьому тілу, вибиті зуби, розчавлені губи. Вхідні двері зарепіли. «Номер 202, на вихід!» «Що я? Але ж я тільки прийшла!» Діана розгублено пошукала підтримки у подруг по нещастю, але ніхто і не глянув у її бік. Цього разу, підіймаючись сходами та просуваючись коридором, Діана прислуховувалася до кожного звуку, вдивлялася в кожне обличчя, намагаючись знайти підтвердження тільки що почутим жахам. Її заливало потом від гарячки та хвилювання. Вона відчувала лише тиск крові у скронях та легкий дзвін у вухах. Коли жінку завели у якийсь кабінет, вона від переляку заплющила очі, боячись побачити машину для катування. «Сідайте тут і чекайте!» – якось здалеку пролунав чоловічий голос. Діана озернулася. В кабінеті нікого не було, окрім неї та вартового біля входу. Звичайний інтер'єр, ніяких кісткотрочних машин чи диби, про які Діана читала ще в дитинстві. Стіни кров'ю не заляпані, підлога чиста, не схоже, щоб тут когось катували. Діана трохи розслабилася та відкинулася на спинку стільця. Їй дуже хотілося покласти руки та голову на стіли задрімати, але той стояв від неї задалеко, а рухати меблі... Вона не наважувалася. З моменту арешту жінка ще не усвідомила того, що відбувалося. Безперервний ланцюг подій, що постійно змінювався, втомив її. Але все розвивалося так швидко, що не встигало налякати її. Діана спостерігала за собою наче збоку, ніби в кінотеатрі. Спершу вона втратила можливість думати про щось, крім свого страждання але поступово звикла до холоду, болю, голоду, потім отопіла від безсоння та виснаження і вже не очікувала на диво.